פרק י"ד אל ייבהל לבבכם, האמינו באלוהים, האמינו גם בי. בבית אבי מעונות רבים, לולכן כן, כלום הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום? ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אלי, למען תהיו גם אתם באשר אני שם. ולאן אני הולך? יודעים אתם את הדרך. אמר לו תומה, אדוני, איננו יודעים לאן אתה הולך, איך נדע את הדרך? אמר לו ישועה, אני הדרך, והאמת, והחיים. אין איש בא אל אהב, אלא דרכי. אילו הכרתם אותי, גם את אבי הייתם מכירים. מעתה אתם מכירים אותו, אף ראיתם אותו. אמר לו פיליפוס, אדוני, הראה לנו את האב ודי לנו. אמר לו ישוע, ימים רבים כל כך אני עמכם, ואינך מכיר אותי? פיליפוס, הרואה אותי, ראה את האב. ומדוע אתה אומר, הראה לנו את האב? אינך מאמין שאני באב ואהב בי? הדברים שאני אומר לכם, אינני אומר אותם מעצמי. האב השוכן בי, הוא עושה את מעשיו. האמינו לי שאני באב ואהב בי. ואם לא, האמינו בגלל המעשים עצמם. אמן, אמן, אני אומר לכם, המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים שאני עושה. וגדולים מאלה יעשה, כי הולך אני אל האב, וכל מה שתבקשו בשמי, אעשה, למען יכובד האב בבן. אם תבקשו ממני דבר בשמי, אני אעשה. אם אתם אוהבים אותי, הרי שתשמרו את מצוותיי, ואני אבקש מהאב, ואתן לכם מנחם אחר, שיהיה עמכם לעולם. את רוח האמת, אשר העולם אינו יכול לקבל, משום שאינו רואה אותה, אף אינו מכיר אותה. אתם מכירים אותה, כי היא שוכנת עמכם, ותהיה בכם. לא אעזוב אתכם יתומים, אבוא עליכם. עוד מעט והעולם לא יוסיף לראות אותי, אבל אתם תראוני, שכן אני חי, וגם אתם תחיו. ביום ההוא תדעו שאני באבי, ושאתם בי, ואני בכם. המחזיק במצוותי ושומר אותן, הוא האוהב אותי. והאוהב אותי, אבי אוהב אותו, גם אני אוהב אותו, ואגלה לו את עצמי. שאל אותו יהודה, לא איש קריות, אדוני, ולמה עתיד אתה להתגלות לנו ולא לעולם? השיב לו ישוע, מי שאוהב אותי, ישמור את דבריי, ואבי יאהב אותו, גם נבוא אליו, ונשכון אצלו. מי שאינו אוהב אותי, אינו שומר את דבריי, והדבר אשר אתם שומעים, אינו שלי, כי אם של האב אשר שלחני. את אלה דיברתי אליכם, בעודי עמכם. אבל המנחם, רוח הקודש, שישלח לכם האב בשמי, הוא ילמד אתכם הכל, ויזכיר לכם כל מה שאני אמרתי לכם. שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם. לא כדרך שהעולם נותן, אני נותן לכם. אל נא לבבכם ואל יירא. שמעתם שאמרתי לכם, אני הולך ואבוא אליכם. אם אתם אוהבים אותי, אזי תשמחו שאני הולך אל האב, כי האב גדול ממני. כעת אמרתי לכם, בטרם יהיה הדבר, כדי שתאמינו כאשר זה יהיה. לא הרבה עוד לדבר אתכם, כי יבוא שר העולם הזה, ובי אין לו מאומה. אלא שידע העולם, כי אוהב אני את האב, וכפי שציווני האב, כן אני עושה. קומו, נלך מכאן.